من اقشوده يدوله او داغيده او ردوله الطريقة ده. بضغم اثلاث شهر. یا د دې شیوهې ښه نقشو کې یاد کړنه اوسنۍ کا الطريقه عبارت وي چې ضرورت نه څه ویخان دي چې څه خبرې درته کوي اول دا ده چې تاسو بده مازیو ګردانو د معلومو او مسلو چې څه ځکې ګردانو ګردانو خو مونږ صرف دغه ووري د خلنه د نقشې د ګردانو دا مطلب د چهرا د ان صحیح هو د مثال او مثال په کور نظر به زره به لاش سامع عشر فدا ګردانو ګورې کا ټول ځان مګر چې په شيوال رېدل ناشې شوه نو زه که دا د انرژي چګربانو نه سړم انور نور ګردان نه تي چې وسخنو د دې ودې نارې ګردان نه <متحدث> مونږ وایو ته رتل اول په ګردان نه سړې زک پیسې ګردان نه نو بیا به چې مثلاً ته دې شګو کې کومه کومه ګټه لګیتلې تا خو دې پدې پاندې مثال په تور د خپل وایي بیا به د مزاری ګردان اول به د مزاری ګردان زک دې ودګې له اوسه دا خبر معلومه کړي چې د مزاری کومه کومه پوښتنه وکړي ا چې څه شوی دی قانون لګیتل بیا په دغه شانت د امر ګردان مزکی او د نهي ګردان نه ولتکی بیا په داغی نور ستایاري او نقش راځي نو داغی کې څه ذکر کی بیا چې کوم قوانین او خاصېګو کې قايدي لګی دلې اغه وزکی دغه شانت نن مستقلا د نونی خفيפה والا ګردان نه وزکی بیا داغی نور څه کې قواعد ترڅک دي ماضي په کومو شي نور څه قانون مجبایو مثالن خالہ پاسر کی قوال او خالہ ان بیت تو اختلاف نک قران پاک ودیدی اجوب او نورو غری شکوم اجوب فیواوی راغلی دی اغه کی ټول کی شي لګیدل دی دا قال والا قانون لګیدل یقول تقول او یقول بکنی دی بس سمره د اجوبو ګردان نه دی او دی یبيع او تبیو په وزن راغلی اغه ټول کی دا خبره چی شي دی قانون نه لا بشی فعال او دا غتی مثال ماضی کی ګردان سونه ورثه می قانون لگانے کا طریقہ استاد دا پسنه کی و زرا په نو ساغت کې څه څه ضرورت ورکدانه ورته موستاق فقتن کوي ضربنا اصل کې څه تا او اسمه کون کون څه قانون لګیتا پاتر کې څه او پدی کې کوم کوم قانون لګیدل دي او دا مونږه دې راځرا کړه دې چې موږ څه ضربنا نه د خلق ناز او سامعنا او دارنګ جعلنا او دارنګ کسبنا دته ټول کوم دغه قاعده دا ماضي ولا څه دغه مونږه دې کړه دې چې کوه که شا دي که دو قا ل کې دیلی دوالمه تااني دغه والا بس بیا استستا پوتن کې واده و والا گردان که م شروع واده واده ل سرېي بیا ته کې سممه قاده لکېدللی ده تهله قده لېدل چې داې ساکنن نو وروسته تا په تاېي او تا په کې موط و د فلم ي قاله قاله قاللو قاله قاله تاله او پل ل کې کومه قاده لکې ده مه د پلله او د چا والا کوللا والا قاعده لګیدلې ده چې کله دا الف د استعمال ساکنه د نه حد شي نو په حرکت زمي او ورکو د تسودل د ک په ځیته چاوه نه بیا بیا بیا پدې کې کیلا کومه ده لکه ته ټول نه دی کول نه کومه قاعده لګیدلې د کوم دا غواول لګیدلې و موو و موو تاریخ مع خپلې مفتو په لسره بدل کوو نو چا کی د لام کې الف هم حذ کوو خپل زمور که تر د لکه فازګت څه باندې نو خپل معلومه مجولي یو شی حساب هم چې فرق م سنگه معنا سره وکړه دا سره کمانه د معلومي جوړې د معلومي چې مجولي معنا صحیح کېدله مجولي بشن دا دخيل او بيع کې مغه د دخيل اقالوا صبا على غلده اقال هذا فسر كيشو اقواله كي. ابا فسر كي اب ا ديكي اسكمه كذا لكي ده اقال كي ذا يقول تقول ولا بتاوله اقواله ابا فسر كي اب هو يا تعريف اقواله فسر كي تاكي يقول تقول لقدام قبل ده نزلته يقول تقول على كذا يا مو تعريف مع قبل الموضوع وان طالب شر بدل ك بیا د شیوا په خامه عقبې توګه بیا یوثال طواله علي خديده او د اوګ بدل بدلته بیا پشي ماده ګردانو کا ماده ماده دي کی کومه قاعده لګیده ده ماده تنو هرخه متجانسین ولا مدارنګ فر امداننګ نورې څمره چی تي دغه وزن باندې راځي لم يموتو لم تمودو لا امودو کی مغه دغه ولا متجانسین ولا قاعده مستازونه پختنه وې دا ناقې شیوا ویش په لږ کې ګردان کړي و تاګړ ته استاد ناقص کی ګردانه ډېر مشکل دی ورته ډېر مشکل دی ان کی ګردانو کی یاد ਕਰਨه کافي کوشش کی لیکن و نه یاد نه کی ور ډېر کوشش میکو فدا ځان نشي وسو کومه نوسته لښه د اسله ناقص کی باب دعایدو کی بیاره بارے مې یو مقبوله موضوع دی د پدې وایي وای د ناقص مبارک دغه طریقته شدا مشهور ده دا پنجابی خبرہ دکھا اونگم تینا پیگو ڈاچ پیگی سوک پنجابی پاندی ڈا پیگی؟ نا پیگی سوک پیگی اور پاندی ڈا پیگی اور پاندی ڈا پیگی؟ چیو ایدا تیشے دی؟ ڈاا یدعو نت چیو پیر موڑ کی نت جت تی جت تی تی حل و قال سيو فاکتو کی مې ورته پاسته چې څنګه وای کنه چې چې په بدرنه یې چې چرايا ته د دعای ته ګردانو نه کدا دغه یو دغه قسم اا څنګه کله باندې هیڅ دې در فیاسی دې احمر او او وقاله چې د دعای ته ګردانو نه دی دادي مې دعای سره چې سي اا یې نو نو دیو جنا مېره عزيز طلبه باندي اپ کی خدمت می ناقص او لذیذ فکر دانو کي ياک کرنے کیلئے الله پاک په فضل کرم سے چند ایسے اهم اعیاب اور قیمتی نشانیہ پیش کرتا ہے جن کی قیمت اپ کے پاس کی ہے اور نهي پر دې علامه در تکم چې تا سره قیمت ست دی هم او قیمت در سره نن دیسا کا قیمت سٹ هم دې سمانا ولست هم او دا ستدا معنا دکا وکړه قیمت معنا پیشي واخلي نومالو دولت واخلی نو به 10 کیمت نص زده کده دونه قیمتی دي که دنیا ټوله روپې راغونډه کی نو دا د دې قیمت پوره کاوله نشي او نه اوستا هم او کده د قیمت مطلب دواګا نه واخلی نو به تاسو ټولو سره دا قیمت ست الله اسی قیمت کا طالب بنده ونده دغه قیمت طالب د دنیا نه دی برګه از میری ممری لپاره نواره والدين او تمام مدارس کې اساتذې کرام او طلبه کرامو لپاره دعاې فرمایئ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قبول فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے امین اوس خبر ا د وچ طالبو د صدا وان چ مزید قدرت د نقشی دی یودات دی په اخر کې الف معقب المکوی لک چ شواخلا دعا ورما وس بلغه د چ دغه په کې یم معقب اصول لک او او د چ دغه په اخر کې و معقب لک او نه هو واخت کیږي په دیا بل خبر اده چې د نور څیغو کې تبانه راځي د 15 اولنیو کې تباس راځي حکومت سیغو راځي دا دعاوى دعو. دا عوا دعاو دا تا دعو رميت رميت رجيت رجيت دا داو نه داو ته خبره ډایرکټ کړي را رمای رمای تمه رمای تم راځي راځي رادو ردیت ردیت را نه راځي ته راځي تم راځي تم راځي سي خبره خو نه دی دا انتخاب حکومت سیغو کې راځي د 15 اولنیو کې راځي د نه د اولو 15 علامات الله پاکي فضل کرن چند اين اي علامات بيان كته اول نمبر علامت د د دعاو درما ولا بيانه اگر ماضي کې پيل شيږي کې آخر م ا قبل مضبوط علاقا دعاء ادعاء دعا ترما ترم نو تسنیه پم مذاکر په اخر کې بواله پذرا دي بشر ته چې دا تسیه مذکر ناقص ثلاثي مجرد شي علاقا دعوات علوا او که اي صيغه ياد ناقصه نه ثلاثي مزيدو صيغه بيان دي ا ناقص وی اواوی کی اوی مبیا با اخر کی را ضلع کرامیہ ادع ادع ادع وابن و چش بون ادع از کا حی بیان تو دانی ولا قانون ده شا چ و پرین تا کی او بیا سلورم تا طلعت پیندم تا پلاتیا 50 ربدی یا ربدی نو ادع او جم مذکر با اخر کی اویہ یاد دید فهم میں سلا پذ لا ما اولا ہوتا وغیرہ رضی لقد دعوا و رموا طلوا اتو او واحد مؤنثه غائبه وتصنيكي باخر كي بعد اتى يدي प्रशांत لفظ, لفظ رازي متمطا لتلطلا لكرمت رمتا او جمسي اخر مؤنث تاخر كي بعونا يدي प्रशांत بل لفظ لو نادونا وغيره رازي فشر قد مجرد وناقص ثوابي صيغه لقدعونا طلونا عدونا او قد جاء مؤنث غايبه صيغه ناقصه اي صيغه يا ناقصي هاي صيغه يا ثلاثي مزيد الصيغه نبي بدعين الا لفظ رازي تتول کیو په یا سر باندې کیږي کدا په سلورب ذکر راځي زمنا پر علامت سماجی په اخر کې یا قبل مسعودي نو د تسمه مذکر په اخر کې بیانه لکه رازیه او قشيه او جم مذکر آخر کې په زور راځي د همشه لو شو راکزو قشو ولو او واحد منسو تسمه کیت یا تا رازیه رازیه تا خشيه خشيه تا وليهت وليتا او جم منس اخر کې زين رازیلکه شينا لینا رازیل خشيه والا د سماي مع خاصیه والا الغرض رضی او خاصیه والا مکمل گردان پشان تل سمای اسمون ده او شواد روزو او د تانه او سمنده که یو شیخه ذم ذکر په کې بدل لغره ده او کچه تماضی په اخر کې او مقبول مذمومی نو د تسنیم ذکر په اخر کې به والا پر رازی لکره هو او نه هو او د جمع ذکر په از کو خورا دی یا د پشان تل او اخو او نه هو اخلا واحد معنس او تسنی اخر به و تعالی فتل ذکر رحت رحت نه هوت نه او جم معنس فاخیر کو فونا وونا راذل کرفونا نحونا یمونہ الغرز رخوا ونه هو گردان د شرفو کرمو پو شانته خو صرف جمته نه ده د جام مذکر پای برو خو او نه چیشه د ورگی بدل دی او کتاه نمونی تاسو ټول یاسی نو ظاهر نمونی د زنزان ته گردان کی وای دا که زنزرات کی نو بیا و تاسو تخپل دغه معلوم شي انده گردان نه د د مجرد واستانه لفیف کی مازی کی گردان لطیف و ماجی گردان د تابع عین هدا د گردان لک واقعیه او رویه او قویه یدی درما پسند ده د ولیه او دیا قویه دا د تا پسند رزیه او خشیه پسند ده او د نمونه پتوروانیو گردانی کید لک واقعا واقعا دعاد عواد عودات داته الهیره الفی موکلون و روا, روا روایتات د دعافه پسند ده گردان مونگا الکو ناقص او لطیف کی گردانو می عام طور پر لگنے والے 8 قوانین دې خبرې دا واسطه ده چې پناکی څو په لافی په قیامت اور باندې قانونونه لګې کوم قانون یو د قالوالا قانون دی یو د تخایل ساکینان قانون دی یو د دعایه والا قانون یو د میعادون والا قانون دی یو د والا قانون دی بل چې څه دی لکه یو سرو والا دی یو د دعایانه والا قانون دی بل ته یو متاخه هغه 3 بجې داتې قانونونه داتې قانون نه حسین بلاده سوسو پانه کې لګېږي په دې نو دا بلګې دا موږ څنګه یاد ول؟ واه لګي آسان آسانه میا دا ولای شي. واه په لاله خنجي ته واه مطابق اصل مو 50000 د خلک. د ځای ساکنین د وخت سره چې ویندوز ساکینو حالت اوسه او وقته او کې تدري شرطونه او شرط حکم نه ده کاول تاسو نهخفضو دا به كما داولون خفيفانه يا لكن اخرت تلك الكلمي <سؤال> باختل كده غيرت شي اوركو 10 اوركو فساكن ده كلمي باختل تنو يا اور ساكن تحركه تاوركو فده شي اسان انت كديو له قانون ده دي واو راشي ده كلمي لام كلمي كمخ تي كثر اي واو بوتاثر بجي يا سرع مي ادون ولا ده دي واو ساكن مخ تي كثر اي واو بوتاثر بجي يا سرع اسان ده تا ما هو ولا ده قن بطياره تي بلام كلمه مخ تي زمه اي واو يا بوتاثر بجي اور سرا یوسره قانون دا چې کلا یا ساکینه یو مخه تنظیم یا 50 ربدي و سره د دعایې نقدانه والا قانون مطلب چې او یا اثر کې دریم ځای کې بیا سورو مو فینزم ځای په دا 50 ربدي یا ربدي یاد اوتد والا قانون د غدا دی په کې په دی باندې چې د دې کې لګ تفصيل شي چلو چې په وو صورتونه کې نه کند حرکت کې یو پوښ شو صورتونه کې دا و چې څه کې حرکت حذف شي لکناقي शिवाय په اخر کې الف مع قبل مطبوخ اا زدا و ياب داده شپه صورتونه کی و و صورتونه کی حرکت دوو نقل کیږي او په صورتونه کی حرکت دوو یا 6 کی اچھا کی بس او خبر ادا دا مون سره غدری نه مونږ تیری شوي ها نه مونږ یو د دعا ولاده یو د خشيه ولاده بل د نفوو ولاده او زهري او دغه چې پدې نه مونږ کوم کوم چې روکې دغه لګې نمو نمبر نمبر ایک وګورا زم پیداکه ها اگر ناخې شی وای وی کی مازی کې اخر می علیف ما قبل مكتوب که کدن اخې شی وای وی په اخر کې مازی په اخر کې ما قبل مكتوب دي نو دغه معدی د کاردان په څور نه شي وکی لا شيږي په خپل اصل باندې صرف خصوصيږي هلال کېږي تل ور شي ګو شي زرتن یو دعاده دا تاسو کې څه او سما بل چ شه دی د هوا د هوا په خپل حالت بندې کې چې شي سپل د او دی د او پ ک چې شه مطریبقولولج م په چا سره بسه علی یو د حال والا قاده ووري ما سا په مابند علیپ وې علی م حزمم کاپل قاته کې چا ل نو دا اوېسوو قا وولې لی او بل د چاول لګ مقطع شان ته دعاو والا شدين علوان موږ نه په شيطو راپا کې تا کوم مثال پیدا کړو نو په دې جمو ذکر کې به شو ښه بیا د اعطرا واخلا دعا د پاسه کې چی شه او متارم اكو تمو کو 50 سره باندې دې التقای ساکنه الف او تا کې الف مد او حذف کو نو شي تنه جوړ شو نو دعا کې شو ښه دي لګی یو قال باع با ولا بل التقای ساکنه بل چی شه دعا عطا دعا پاسه کې چی ومو تاريف طالب شرم بدل کې الټقاز طالب او تاکي ا د اليف حرکت کی شي ولګ د تا حرکت اړ دي ده موږ چې ده لکه کانت سالو تاکي نه په د اليف او د په حاضر کوي شي دا ته ني جوړ دا ته ني تا اوس اليف خو د تا حرکت ده ولي ارجي دا خو د غالب د تصنید او دین راغله ده متل تم شو قاله لګیدلې لته یو قال با او له بل او بل دعاون دعوتہ ال اخر ہیدی کی کومه قاعده لګیدلې یو خبرم پیدا مندلګ یو دعوت تا غواله زړی لګیدلې او نور اقتصادي فکه دعوتوم کیم چټک ده ضرورتوم ولا قاعده لګیدلې خو نور دي کی کومه قاعده مندلګې دي دغه څلورو شیو کی دا کی یو قاعده ده داو کیس نه داو نه کی سو قاعده او دعوه مخه ضویو شی ده دا خبره کی ماضی مجہ جمع معنص غائب کي لکه جمع متکلم بازي شغو مي اور به قانون لګتي لکه جمع معنص کي دعاو نه دعوت نه وتام لګي دي قومه هغه اعتبار نه وکړ چې هغه مکه دي مونږ چی شي تکرار تکرار کړی ووس خبر دا دغه قاضي په پہار هغه سیغه کي لګي دي د دمو څلور شغو کې دا قاضي و لګي نو دا چې هر ناقصو د اخر په اخر کې الف راغلي هغه کې کې نو ديوته نو شدت شام او سعه او کفہ او دارا وداراک کومه قاعده لګیدلیدہ قال والا دارایا په خپل حال ده دا. درات کومه قاعده لکیدلیدہ درا دا؟ ده تو کنه او بیا یا پولیس سربیدونکو دا راته پاسر کیچیو درایا تا او پوهی دیبان اوربانیکیاځیکو کیچه کورباندی ساعات آیا ساعات او ساعت ساته شاینه ساعت سا مکه سلوور سیږي امر قاعده لګیدل کی کومې دا کړی نور کی څه قاعده استاد غشتن بنا ناقی سوایی که مادی پا آخر کتی یا ما قبل مقصوری نو پانچ سیغو می سرک دعیه و قانون لگی گا بی پینزو سیغو کتی سرک و چه و لا قایده لگی؟ دعی و لا لکه ردیه ردیه ردیه رزو رضییت رزیتا رزینا رزینا رضی کنه او چه خبر ادادا رضییتا پاکست کتی چهوی؟ اعبارنستا بی پراتی رویس بیجلستا جماع کنی اع او لاند ټینکی کو ونستا صحیح دا دا alternator دا خلک دی وو سره دی پازا کنه 벨و دی په پون باندې را کنه خله راغله و چې دغور سی او په کار نه حل دڅو سره پېدا چې جمعه ته باندې درځه ها اوس راضیه په اصل کې څه یو و واو ما ته و مخکې 50 رمته دا روزي راضیه دې پینزو ورو کې دچاواله قاعده لګېدله بیا ورپسې څه شې راځل کا راضیه راضیه رضوا دې رضوک په لکه قاعده هم پخله کېدلې ده خپله پینزو کې هو دغه قاعده راګې هو دې راضی رضوک بیا چې څه قاعده لګېدلې ده رضوک دا حاصل کې راضی وو راضی وو او راغره رسټ کترینه په یا سره بدلونه راضی یو بیا غ د یدعو تدو علاقه ده چې راشي رسټ د کترینه مخې دوال مدنه حرکت یا نقل کیږي په تاسو او ما قبول تا بیا دا یاد الټقای ساکینه د وژنې چې کیږي حضرت کیږي نوراضي یو حرکت یام نقل ک ما قبول ساتم ورکو بیا یاد الټقای ساکینه د وژنې چې چې څا حضرت څا نو چې چې څه نه جوړ شو نوراضي چې څو بل د بیا والا قانون او بیا بل بل د چاو لګیدل انتخاب نو نوراضي چې څو نو چې ته تم ناقیشي وایي د چې درځيام یام عقل او دا وا ویو نه کی شوا وی کی او وا ما کوم مخصوص نوم لید نو پینځو کې باید دعویہ واه قانوني او پجام مذاکر کې بیسو خایدی لګی درې د درې نو سګونه د پینځه څو سوار لا څنګه ری کنه نو مازی نه دي پینځه تیوب آسانو شپات نه پاتې نه نه رازي تو ما رازي کوم رازي دې رازي تو ما چې رازي او نارزي تو ما رزيطو دا و ساکل مکه کې تېکټر وایم په یا سره بدل کې نې ټول کې مې تېشه والا قاعده لګيده چې ټول کېره او بل دغه واخله خشيه او اخله چې واخله خشيه وطنګ شوی خشيه واخله ورخه خشيه او رضایت خداو سره بدل شوی ده لکه کې خو یاد تر نو خاشيه پتي سوار لشيغو کې ديار لشيغه خپل حالت شي چه چه دلکه يا او خشيتي کړم پس پاسر تي چې ماشي يو د ياد او تا دوه علا ما کا ول تا الټق ساکنه دوه جن الک دایام کې څه کړه حذف کړم نه شو د بس نو يو خشكي توګه دي لګي چې يو د يزعو تدواله ده اول يو سرو الحمدلکه خاشي يو حرکت يا چې نقل څه بیا ساکنه مخه تزاماو يام 50 بدل کړم او چې تا ساکینه د دېنده یو امشک اجازه کړه د کونو د درې ځای دی مده په لاته باندې هیڅ څه راضیه واله دا و ویو کنه نو پینځو څوار نو څوارو چې وویل کې او پینځو کی دویه واله لګیتل ده دا چې مذکر کې درې او نو هکې صرف د میعادون وله قاعده لګیتل ده او خاطرناکه چې واوی د پیل ماضي پاختر کې واه ماقبل مذوغه ته ماضي کې څو د شیغو میته تر چې خپل اپ واځي پڅوار لسیو کناکی شوابي داسوار لسکي به دا لسک خپل لاس روان صرف مو ذکر کې بدو قانون او هغه به دا قانون نه چی اوره را فوارو قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر قوه تر نوو ساکین څه که انتقال ساکنه راغله په مابین د کوه وایو کې یوو حذف کړم چې تینې جوړه وروفه نو ټول شیغه په خپل حال باقی دی او او او اور و نا کې سي اي چې ماضي کې په له آخر می و ما قبل مزمون و او چې څه ولکا ما قبل مزمون لکه نو هو چې دا فاصله کې څه ولکا نه و یا دا په آخر یا ما قبل مزمون نو دی کی واسومه یو قاعده لګیدلې هلکه یو خدنه هو ولا خپل قانون ده دا څا ولا قانون ده دا نه نو یو سره نه هو نه نه نه نه هو نه نه هو یا نه دا نه هو نه هو دا په سره نه نه هو نه هو ته هو ته دا چې تلوس کی دا خپل درخوا نه هو ولا قانون ده څنګه یو سره ولا لیکل تو ترخواوه یال دخاسه کناوه ورخوده اور وو ناقصه دسکی ماضي کې پخله چې دې میں اخر و وا ما قبل مضمون لکه نه هوا تو اسمه دو قانون پکه ضروري یا خود نه هوا ولا بل د چیشي والا نو اول کینزو چی خو کې خود تا والا قانون لګیدو وو بیا سره بدلته نا سره بدل وو سره نو نه هوا نه هوا نهوتو بیا نه هوا نه هوا نه وو نهوت نه هوا تا نه وو بیا تا دې بیانور چسلو سو خجام مزاکر نده نهو نهو که درسی ترسوی در نهو پاسل که چیشه او نهو یو کن نهو نهو نهو نهو نهو نهو نهو یو یا رغل رست زمین مخی دوا اونه یام شاکین اکا یام چیش تیجو بیا یا شاکین مخی تیزمان یو سر وعلا قدیدون یا پچاسر بدل کا او سر انهو تیجو لکن نهو وعلا نہ وو د مذكر غائب نہ وو ولا قانون لګیدل دی دو قانون اور لګي و یو دا چې دوته ولا دوه دن زم نو نہوبتی شوګو د دې تکا ساکینه دوه دن یو وړو نہ وو باکين نه ما نه هته نه هته ما تاسو نہونه ما نه هوت نه هته ما تاسو یا ساکنه چې زمو یو سره ولا قاعده دوه بدل شو یا و سره بدل نه وو نه او سرکی مظائل، یعنی ناقض کی ماضی کے ان تین نمونوں کو ناقشوں کو یاد کرنے کا عاجی مچان قیدہ بس نہیں تکہ مظائل آسان ہے جی خودہ سلیتی خود رسولت صالح ہوئے لگوارد جی سباں ڈاریک قانون میں شروع